Jurnal 1935-1944 de Mihail Sebastian, caseta 4, fața A. Mi-a plăcut enorm, dar am ascultat-o cu un sentiment mai puțin grav. Încep să mă familiarizez cu ea. Sunt pasagii pe care le aștept, le prevăd, le urmăresc. Nu mă mai surprinde nimic și nu mai ascult cu timiditatea din trecut. Totul mi se pare mai intim, mai puțin ceremonios, mai puțin sever, mai Mozartian decât altădată. Încă o dată am fost fericit regăsind aria tenorului din partea întâia Ich will bei meinem Jesu wachen și atâtea alte lucruri. Ieri, la curtea cu juri, lungă pledoarie, mai bine de o oră și jumătate. Aveam o sumă de dificultăți de rezolvat, dificultăți de atitudine, de ton. Trebuia să acuz și, în același timp, n-aș fi vrut să apăs prea mult. Cred că cel puțin în privința asta am reușit. Aveam impresia că sunt urmărit de ascultători și, într-o oră jumătate, niciun moment nu mi s-a părut că le-am pierdut atenția. Dar poate să mă înșel, Paul Moscovici, care a ascultat o parte din pledoarie, îmi spunea azi dimineață că nu l-a satisfăcut. Îmi spunea că amenitatea ironică a vorbirii mele nu este tonul just la juri. Probabil are dreptate. De asemenea, îmi spunea că judecătorii n-au prea ascultat. Asta, dacă e adevărat, e mai grav. Dar sunt bucuros că mi-a comunicat opinia lui. Asta mă face mai atent cu mine însumi și mă oprește să fiu prea satisfăcut de talentele mele. Cred de altfel că nu mi-am pierdut niciodată capul de prea multă proprie admirație. Ieri la Consiliul de Război, unde se jute că procesul gardiștilor care l-au sequestrat și schingiuit pe studentul liberal Aurelian Rădulescu, în camera de execuție a sediului gardist, Naie Ionescu a depus ca martor. Transcriu din ziar răspunsul lui. Domnul profesor Nae Ionescu, răspunzând la întrebarea pusă de domnul avocat Vasiliu Cluj, face o teorie a corpurilor constituite care au sensibilitate proprie în virtutea căreia ele au dreptul de a reacționa împotriva unei acțiuni a cărei consecință apasă asupra acelui corp. Martorul răspunde arătând că în centrele studențești apusene, la Oxford, la Cambridge, bătaia ca un corectiv e des aplicată în asociațiile studențești. Martorul răspunde încercând să justifice din punct de vedere educativ bătaia pe care declară domnia sa a primit-o deseori și cu folos. Joi seara la filarmonică, concert Hermann Scherchen, sinfonia întâi de Beethoven, serenata noturna de Mozart, un lucru delicios, dar cu cât prefer nacht Musik, și a cincea sinfonie de Mahler, admirabilă, neașteptat de frumoasă, în ciuda temerii mele că trebuie să fie ceva pretențios, grandilocvent și absurd. Duminica 4 aprilie 1937, zile extenuante în tribunal, nu atât prin efort fizic, cât prin tensiune nervoasă. Arestarea lui Bogza m-am mărmurit. Notă. Geoboxa fusese acuzat de pornografie și atentat la bunele moravuri pentru volumul său Poemul Invectivă. Am încheiat nota. Mi se părea un act de nebunie care va trece la cea dintâi explicație. Eram convins că după o noapte petrecută la poliție îi vor da drumul. Alergături prin redacții, telefoane, curse cu automobilul. Totul mă deprima. Încă o dată a trebuit să deplor temperamentul meu alarmist. Convorbirea cu judecătorul de instrucție, Cornel Stănescu de la cabinetul 7, tip suficient, prost, lichea, simulând revolta morală, m-a lăsat fără replică. Am încercat să-i vorbesc, să-l înduplec, să-i citesc din poemele mai puțin scandaloase ale lui Bogza, dar totul era inutil. Omul lucra din ordin, din servilism sau din simplă cruzime de imbecil. Poate că vorbindu-i cu atâta căldură eram ridicul. El, în orice caz, râdea. A doua zi, confirmarea mandatului. Am vorbit, îmi dau seama, cu prea vizibilă emoție. Un avocat nu trebuie să pară așa de mult angajat într-un proces, dar voi putea vreodată să fac ceva, nu-i importă ce, fără pasiune. De altfel, nu trebuie să-mi fac reproșuri. Cauza era în orice caz pierdută și dacă mandatul a fost confirmat, n-a putut fi decât din ordin. și ceilalți avocați, Veve stanciu și mai ales periețeanu au fost mult mai detașați în pledoariile lor. Totuși am pierdut. Un asemenea proces pierdut, proces în care dreptatea juridică pentru a nu mai vorbi de cealaltă este strigătoare la cer, ajunge pentru a te dezgusta irevocabil de avocatură. Dar eu n-am nevoie să mai fiu dezgustat. Nu m-a indignat atât confirmarea mandatului cât atitudinea judecătorilor. Puiul istratii avea tot timpul un surâsbat jocoritor sceptic, neatent de stâlp de cafenea. Simțeam că orice am spune, procesul pentru el este dinainte judecat, judecat de scaunul lui, de insensibilitatea lui, de obișnuința lui, de indiferența lui. Ce forță din lume poate scutura conștiința atrofiată a unui judecător cu mentalitate de funcționar? În mâna unor astfel de oameni stă libertatea lui Bogza. Ei formează statul, puterile constituționale, dreptatea, morala, adevărul. Bietul Bogza, care nu pricepe cu siguranță nimic din tot ce se petrece, el așa de naiv, așa de copil, așa de aiurit. Mi-am închipuit că asupra acestor lucruri nu e posibil niciun dezacord cu oamenii de condiția mea. Sunt anumite lucruri pe care, de la un anumit nivel de sensibilitate, le consider de la sine înțelese. Totuși, cu ce a trebuit să constat azi la prânz că Mircea Eliade este de partea lui Puiu Istrati și nu de partea lui Bogza. Întâi și întâi, Bogza, spune Mircea, nu e scriitor, nu e nici membru la SSR și, pe urmă, e mai mult ziarist decât scriitor. În al doilea rând, versurile lui sunt pornografice și patologice. De ce să mă revolt eu de arestarea lui Bogza? striga el. L-a arestat, ei și, o să stă o lună la pușcărie și gata. Nu e grav. Grav este altceva, că tinerii ăștia sunt martirizați de 10 ani în pușcării. Care tineri, Mircea? Tinerii naționaliști. Da, sunt martirizați în pușcării. Pentru ce? Pentru că i-au dat 25 la curlu gogu -Rădulescu. La Oxford și la Cambridge, studenții care au sensibilitate proprie de corp constituit... N-am mai putut suporta urmarea, nu numai fiindcă mi se părea stupid să-l aud repetând vorbă cu vorbă cuvintele lui Nae, dar pentru că mă speria platitudinea de gândire în care îl vedeam sucombând. L-am oprit. Dragă Mircea, sunt de părere să schimbăm vorba. E duminică, nu te-am văzut de patru săptămâni, hai mai bine să vorbim de altele, fiindcă altfel simt că nu o să ducem până la urmă masa asta. E păcat. Și într-adevăr am schimbat vorba, dar e posibilă în astfel de condiții o prietenie? Azi dimineață la Ateneu, concert Bustavo, o tânără fată americană, 16 ani, rochie albă cu fundă mare, gen Lola Bobescu. Concert în re minor de Tartini, sonata în do minor de Beethoven, Sinfonia spaniolă de la Lo, Nocturna și Tarantela de Shimanovsky. A seară de la Lyon, un concert pentru bason și orchestră de Mozart. Vineri seara, recital Fenerman, sonata Locatelli, sonata Beethoven, Après un rêve de Fore, tango de Albenitz, sonata de Frescobaldi. Joi seara, Sinfonia a șaptea de Bruckner, dirijată de Perlea. N-am avut să înțelege în ultima săptămână niciun fel de preocupare literară, dar m-am gândit la un mic eseu pe care poate să-l scriu mai târziu, despre mediocritatea teatrului. Lectura unei piese de Denis Amiel, Maliberte, și diverse gânduri despre propria mea piesă m-au făcut să observ încă o dată ce sărac, ce convențional, ce schematic, ce facil și ce mediocru este ca gen teatrul. Cel puțin teatrul de tip psihologic în trei acte. București, luni 18 octombrie 1937 Notă Începe aici al doilea caiet al jurnalului. Un alt caiet cu note, aprilie-octombrie, se aflase printre manuscrisele pierdute în acea vară la Paris. Am încheiat nota. Și astăzi, întorcându-mă acasă, îmbătea inima la gândul absurd de sigur, dar de care poate niciodată nu mă voi dezobișnui, gândul că s-ar putea să găsesc un pachet de la Paris cu manuscrisele pierdute. Notă cu o lună în urmă, la Paris, Sebastian pierduse valiza cu prima versiune a romanului Accidentul. Am încheiat nota. Nu pot distruge în mine speranța copilăroasă că visul ăsta urât se va sfârși. Nu mă pot convinge că într-adevăr am pierdut pentru totdeauna dosarul roșu cu cele 111 pagini. Totul e încă așa de viu în mine, așa de prezent. Nu pot să renunț, nu pot să cred. Ieri mi-am redeschis sertarele, încuiată la plecare și mi se părea că într-unul din sertare voi da peste dosarul roșu, peste caietul galben. Poate că n-aș fi fost surprins dacă într-adevăr le-aș fi găsit. Și acum, în momentul ăsta în care scriu, am impresia că le am în odaie cu mine, undeva între cărți, în bibliotecă, între hârtii pe masă și că ar fi de ajuns să le caut pentru ca să le am iar în mâini. De câte ori mă gândesc la ceasul ăla nefericit, la momentul în care am observat lipsa valizelor, am aceeași senzație de întunecare, același refuz de a înțelege. Mi se pare absurd, ridicul, comic, și înțeleg foarte bine de ce în noaptea aceea am râs în fața dezastrului. Aș râde și acum. Compar situația mea de astăzi cu cea de acum două luni și trebuie să deplor de gringolada. Am pierdut atâtea lucruri, eu care mai aveam așa de puțin de pierdut. Voiajul ratat, romanul pierdut, piesa scoasă din repetiții, probabil definitiv. Mă aflam în fața unei toamne bogate, în fața unei ierni laborioase, așteptam cu curiozitate atâtea întâmplări sigure și acum nu mai aștept nimic. Îmi rămâne biroul Roman, articolele pentru independența, sila de a fi treaz, un gust groasnic de a bea, de a dormi, de a uita. Mi se pare că sunt la limită. Nimeni în lume nu poate face nimic pentru mine. Am așa de puțină rațiuni adânci de a trăi, încât o întâmplare ca asta, care pentru altcineva în alte condiții ar fi o durere, dar nu un dezastru, devine pentru mine un prilej de moarte. Și împlinesc astăzi 30 de ani. Miercuri 20 octombrie 1937 Sâmbătă noaptea, cu Lenii și Froda, întâi la carul cu bere, pe urmă la melodii. Băuse mult întradins, aș bea mereu ca să uit La melodii, în timp ce discutam aprins toți trei, pe sub masă o pipăiam pe leni, Care nu numai se lăsa fer, dar mă ajuta cu discreție Toată noaptea am fost cu mâna între pulpele ei Între timp o priveam, nimic nu o trăda Era volubilă, suruzătoare, atentă, drăguță, sigură de ea și bărbatul său era alături, și îl privea în ochi. Și pe femeia asta am iubit-o ca un câine doi ani. Cunosc în sfârșit și eu pe acea leni ptit păta în șarmant, pe care toată lumea o cunoștea, afară de mine, se înțelege. După toate probabilitățile, piesa nu mi se va mai juca. Sunt presiuni antisemite la care teatrul nu are niciun motiv să reziste. Conștiința națională nu permite ca pe o scenă bucureșteană să se joace o piesă de Mihail Sebastian. Nu e nimic. Sunt destule piese de Fodor Laslo, de Pius Fecete și de Franz Molnar. Sunt Georgiu, i-a spus textual lui Camil. Am la dispoziția mea 5.000 de lâncieri și nu voi admite niciun moment ca piesa lui Sebastian să se reprezinte. I-am comunicat lui Sica decizia mea. Deocamdată nu-mi dau exact seama care sunt elementele care au dus la scoaterea mea din repertoriu. Amenințarea lui Sângiorgiu nu cred să fie suficientă și nici articolele lui Iorga. Trebuie să fie un întreg complex de lucrături, dar nu am destulă răbdare, destulă tenacitate pentru a clarifica lucrurile. Le las să se întâmple cum o vrea Dumnezeu. Abandonez! Duminică seara am fost la Comedia să văd spectacolul Caragiale. Conabie, mult mai puțin ampresat presat ca astăvară, îmi vorbea la persoana a doua singular. dacă dactilograful mă întreba fals îngrijorat, dar piesa dumneitălă nu se mai joacă? Nu, nu se mai joacă. Dacă s-ar juca, Conabie n-ar fi așa de familiar, Accente n-ar fi așa de degajat. Mici mizerii de care râd, dar pe care nu mă pot opri să le văd. Zaharia Stancu îmi oferă, prin Camil, căci nu ne vorbim, un angajament la lumea românească. Am refuzat să înțelege, dar câtă tristețe e în întâmplarea asta, care face posibil, plauzibil în orice caz, nu absurd, un asemenea lucru. Eu, angajatul lui Zaharia Stancu. Camil îmi povestește o convorbire a lui cu Toma Vlădescu și apoi cu ingenuitate mă întreabă, dar în fond ce are Toma Vlădescu cu dumneata a trebuit să-i amintesc că în 1931, când eu eram în bună raporturi cu Toma Vlădescu, el, Camil, m-a introdus fără să mă consulte, fără să mă întrebe în groasnica lui polemică cu Vlădescu. Nu o regret, desigur, dar nu e picant că astăzi eu tot la Cusite sunt cu Toma Vlădescu, în timp ce Camil dejunează împreună cu el și mă întreabă pe mine îngerește ce are? Notă. În realitate, Toma Vlădescu a rămas și în anii următori un denigrator înverșunat al lui Camil Petrescu. Am încheiat nota. Cum mai am destulă copilărie ca să rețin asemenea nimicuri și să le și însemn aici? Sâmbătă 23 octombrie 1937. Și totuși nu voi putea rămâne mereu cu brațele încrucișate, deplorând ceea ce s-a întâmplat și lamentându-mă. E ceva stupid în toată această răsturnare de lucruri, dar trebuie să accept și să merg mai departe. Sunt în mine destule dispoziții pentru a nu face nimic, ca să le mai și încurajez cu încă o ridicare din umeri să circumscriem dezastrul și să vedem ce mai ne rămâne de făcut de aici încolo. În primul rând, să ne convingem că manuscrisul este definitiv pierdut și să nu-l mai așteptăm. Aseară la fundație, deschizând ușa, am zărit pe masa lui Cioculescu, Radu Cioculescu, un pachet de cărți. Am avut o tresărire absurdă, eram convins că sunt hârtiile mele, cărțile mele. E posibil să refac manuscrisul? Uneori când mă gândesc în linii mari la el, mi se pare că da. Am destul de netă în memorie desfășurarea lucrurilor, succesiunea incidentelor. Dificultatea începe din momentul în care mă gândesc la detalii. Pe acestea nu le voi putea reconstitui niciodată. Am pierdut ceasuri întregi pentru un cuvânt, pentru o nuanță, pentru indicarea unui gest. E sigur că nu voi mai regăsi nimic dacă voi încerca să-mi amintesc frază cu frază. Iar dacă, din potrivă, voi scrie cu oarecare libertate, fără grija de a rămâne fidel primei versiuni, voi suferi mereu de gândul că rămân mult sub ceea ce în prima oară și nu voi mai putea izbuti acum. Și pe urmă, dacă eram așa de mulțumit de cele cinci capitole scrise, era pentru că le văzusem crescând, pentru că fiecare moment nou fusese pentru mine însumi o surpriză. Nu e prea trist să scriu un lucru care nu mai are pentru tine însuți niciun secret? Totuși, totuși voi încerca. Sunt decis să nu mai ies serile, să nu mai pierd nopțile. Anul ăsta nu voi mai fi un premierist și, dacă n-ar fi cei 3000 de lei ai independenței, aș renunța și la concerte. Aș vrea să fac o muncă puțin abrutizantă, mecanică. Cred că m-aș simți bine la regiment. Luni 25 octombrie 1937. Azi noapte, întorcându-mă pe la 1 acasă, am simțit o nevoie irezistibilă să-mi reamintesc romanul. Mi se părea că cel puțin capitolul 5 îl voi putea reconstitui pe loc. M-am așezat la masă și am scris până la 3. Sunt unele pasaje pe care le regăsesc cu destulă ușurință. Sunt altele care au dispărut cu totul. Sunt spărturi care mă dezolează. Văd foarte bine paginile pierdute, știu unde se plasa fiecare moment, fiecare frază în pagină, sus, jos, la mișloc și păstrez parcă ritmul frazelor, le aud. Am măsura lor, am respirația lor și totuși, totuși nu le pot transcrie, simt tot ce sacrific, tot ce pierd cu fiecare frază pe care nu o regăsesc decât mutilată. Ce voi face? Să lucrez metodic de la început până la sfârșit mi se pare exclus. Deocamdată voi încerca să salvez ce se mai poate salva, adică pasajele mai prezente în minte, cele pe care le pot regăsi încă vii, încă nealterate. Pe urmă, cu toate aceste hărți care nu au decât o valoare de ciornă, voi vedea dacă este ceva de făcut sau nu. Nu-mi promit nimic, e o încercare, dar nu și o speranță. Joi 28 octombrie 1937. Termin în momentul ăsta de transcris capitolul 5. Avea 32 de pagini în versiunea pierdută. Are acum numai 24. Cum n-am lăsat deoparte niciun incident, diferența de 8 pagini nu se explică decât prin sacrificarea nuanțelor, pe care nu le-am mai găsit, pe care nu le voi mai găsi. Am impresia că am scos dintr-un incendiu câteva foi arse pe jumătate. Mi-e penibil, mi-e rușină să recitesc. Totul mi se pare sec, inexpresiv, grăbit. Pun deoparte aceste 24 de foi. Îmi vor servi de ciornă dacă într-o zi mă voi putea decide și voi avea timp să mai scriu nefericită asta de carte. Voi încerca de mâine să reconstitui cu aceeași grabă, cu aceeași resemnare, cu aceeași lipsă de iluzii, cu aceeași indiferență capitolele celelalte, în ordinea în care s-o Îmi interzic să fac planuri, să fac noi legăminte, înainte de a fi dus la capăt această primă treabă. Duminică 31 octombrie 1937 Aseară la Ateneu, în timp ce Enescu se pregătea să repete La Fontaine, dar etius, pe care o cântase admirabil și pe care publicul i cerea din nou, doamna Ciomac s-a înclinat spre mine întrebându-mă. Ai fi în stare să repeți un lucru în care ai pus prima oară tot sufletul? Eram gata să-i răspund categoric nu, când mi-am adus aminte că tocmai asta încerc eu să fac de câteva zile, fără să reușesc, vai! Luni 1 noiembrie 1937. Uneori mi se pare că totuși lucrul merge, că până la urmă cartea va fi salvată. Sunt unele pasaje pe care le regăsesc aproape intacte. Sunt altele pe care le scriu acum din nou, poate nu mai rău decât prima dată. În genere, reușesc să retranscriu fără prea mari pierderi paginile neutre, cele care nici în vechea versiune nu-mi plăceau. Vai, cum mă resemnez, încep să vorbesc de o veche versiune. Dar disperarea mea renaște de câte ori mă apropiu de unele din acele momente pe care le cucerisem așa de greu și îmi plăceau așa de mult. Intrarea Anei în bar, atmosfera barului, decorul, momentele de așteptare. Nu, niciodată nu le voi mai putea retrăi cu emoția, cu surpriza, cu melancolia cu care le-am trăit prima oară, sus, pe șulăr. Erau unele fraze care mi-au cerut ore întregi, le simt pierdute, înnecate și din nou îmi vine să abandonez totul, să renunț și să uit. Luni 8 noiembrie 1937. Am terminat totul. Din 86 de pagini câte aveam de reconstituit, căci 25 formează fragmentul publicat în Revista Fundațiilor Române și sunt prin urmare integral salvate, am pierdut definitiv 28. Pierdere materială apreciabilă pentru un roman scurt, cum urmează să fie cartea mea. Pierdere teribilă însă când nu mai consider numărul paginilor, ci conținutul lor. Paginile reconstituite sunt insipide, decolorate, fără accent. N-am mai regăsit nimic din ceea ce mi se părea intens, arzător pe alocuri în manuscrisul pierdut. Erau pasaje care mă emoționau copilărește ori de câte ori le reciteam. Acum sunt indiferente reci. Cum nu e un roman de situații, am pierdut tocmai ceea ce îi făcea rațiunea lui fi, mărunte observații de psihologie, imagini de detaliu, expresii juste, nuanțe adecvate. Vechea versiune mi se părea atât de bună încât aveam sentimentul că orice și oricum aș fi scris mai departe, cartea nu mai putea fi compromisă. Acum, pentru a face suportabile sau măcar scuzabile capitolele refăcute, trebuie ca neapărat ceea ce urmează să fie foarte bun, așa de bun încât să compenseze și să domine partea prima. Dar se poate, voi putea... Nu, nu, e inutil să încerc a mă consola, pierderea asta e fără întoarcere și poate că mai bărbătește, mai loial ar fi fost nu să încercă a relua lucrurile de la capăt, ci a renunța pur și simplu și pentru totdeauna. E greu, e foarte greu să deslușesc toate lucrăturile și combinațiile din jurul piesei mele. Junesepea me defandr. Asta e cert și nici nu-mi pretind să încerc a o face, dar cel puțin să primesc întâmplarea ca o lecție de viață, deși viața mea nu mai are nimic de făcut cu nicio lecție de niciun fel. Oricum, explicația presiunilor antisemite asupra lui Sică nu e suficientă. Trebuie să adaug... 1. Intervenția foarte activă a lui Froda, care e mai fricos decât oricine în chestia asta. 2. Faptul că Leni nu ține în mod special să mă joace, ba, e la urma urmelor mai bucuroasă să joace absențe nemotivate sau așa ceva. 3. În sfârșit, faptul că nimeni la teatru nu are cu adevărat încredere în piesa mea, care li se pare interesantă, dar nu susceptibilă de succes. La atâtea motive, mai era oare nevoie să se adauge și pumnul lui Sângiorgiu și vocea lui Crevedia? Joi 11 noiembrie 1937. Aseară de la Geneva, o bună parte din concertul pentru pian, mâna stângă și orchestra de Ravel, pe care de atâta vreme voiam să-l cunosc. Admirabil de la prima audiție. Destul de mult Mozart în ultima vreme. Două concerte exclusiv Mozartiene cu orchestra din Salzburg. Diseră voi asculta la filarmonică regviemul tot pentru un oară. Altfel, nicio veste, nicio așteptare, nimic. Duminică 14 noiembrie 1937. Azi dimineață, în fața Ateneului, de unde ieșeam după concertul sinfonic Enescu, Naie Ionescu și Puiu Dumitrescu, secretarul regelui Carol al II-lea, discutau despre criza de guvern. Cine vine? Se întreba unul pe altul, ridicând din numeri ca mine, ca tine, ca el. Pe când cu 5 ani în urmă, luni 15 noiembrie 1937. Mircea s-a înscris în listele electorale. E și asta un semn. Duminică, 21 noiembrie 1937 Duminică, singur Aș fi vrut să pot petrece seara cu cineva, indiferent cu cine Cela, Tea, n-au răspuns la telefon Mircea, Marieta sunt la Viforeni Încă o relație pierdută, Viforeni. Maris și Gheorghe la Sinaia Notă, este vorba despre Mariana și Petru Viforeanu Fost membru al asociației Criterion Am încheiat nota Singură leni mi-a telefonat pe seară, dar la ce bun să răiau iar și iar o poveste care nu duce nicăieri. Camil, ca să termin bilanțul, la o nuntă, Carol, la Viena. M-am dus singur la cinematograf și pe urmă tot singur pe străzi. Pe calea victoriei, pe lângă Jaburov, m-a strigat cineva din urmă. Coanecomarnescu, Comarnescu, coane Comarnescu! Era un nenorocit vacziarist, Emil Flămându, pe care l-am întâlnit de câteva ori făcând anticameră pe la fundație, pe la general. Era beat, vorbea împleticit. Coane, Comarnescu, mi-ai făcut serviciul ăla? Știi, la general te-am rugat eu. Ai vreun răspuns?" I-am explicat că mă confundă, că nu sunt Comarnescu, că sunt Sebastian, că nu mi-a vorbit nimic despre niciun serviciu. Nu știa cum să-mi mai ceară scuze și s-a dus. Mă văd foarte bine cândva, mai târziu, un fel de Emil Flămându. Când am scris acum trei ani deschiderea stagiunii, schița din viața teatrală, publicată în 1935 în rampa, am avut foarte exact sentimentul că acel TT Soru și el unflămându oarecare sunt eu, și de atunci am coborât mai mult, am rezistat mai puțin. Aș bea mereu ca să uit, și am atâtea de uitat. Miercuri seara i-am luat aproape cu deasila pe Leni și pe Froda de la teatru ca să bem și, într-adevăr, am sfârșit prin a mă îmbata groaznic una din cele mai teribile beții din viața mea. Eram abrutizat, nu mă mai gândeam la nimic, eram fericit și totuși voi întârzia cât mai mult sfârșitul vineri 3 decembrie 1937. Ce mi-a povestit aseară Harry Browner despre Marieta, mi se pare că întrece tot ce știam despre ea. A încasat de la Teatrul Național 30.000, iar de la autor 20.000, și-a reținut toți banii fără să-i dea Luciei Demetrius nimic. Pe de altă parte, a trimis în Germania textul piesei lor, semnând numai cu numele ei, sub pretextul că Lucia Demetrius este evreică și că deci piesa n-ar putea fi admisă. E de crezut? Cu prilejul ăsta aflu că mama Luciei Demetrius este într-adevăr evreică. Ce bune mișloace de investigație are Marieta noastră și cât de la timp știe să le utilizeze. Duminică 5 decembrie 1937. E definitiv decis. Jocul de vacanță nu se va mai juca. O știam foarte bine de la întoarcerea mea la București, dar păstram vagi speranțe. Acum totul e stabilit. Se joacă în locul piesei mele o piesă de mușatescu. Am primit vestea, care nu era o veste, ci o confirmare, cu un sentiment de amărăciune. Dar de-asără până azi dimineață a fost destul timp ca să dau întâmplării justele ei proporții. Evident, e dezagreabil. Sunt prea superstițios ca să nu mă necăjească faptul că un lucru nu-mi reușește. E ca și cum nu mi-ar reuși o paciență. De la plecarea mea spre Geneva sunt în serie proastă. Când se va termina? Singurul lucru grav în această chestiune sunt banii. Nu am, nu știu de unde să găsesc și încep să simt sărăcia ca o umilință. Piesa mi-ar fi putut aduce 100 de mii de lei, ceea ce n-ar fi fost o soluție radicală, dar mi-ar fi dat câteva luni de liniște. Aștept Crăciunul ca să plec undeva la munte să lucrez. Poate că în 20 de zile mi-aș putea scrie romanul. Aș vrea ca în ianuarie-februarie să fiu ocupat cu tipăritul lui. Corecturi, bun de imprimat, dedicații, cu un cuvânt, impresia că fac ceva, că mi se întâmplă ceva. Azi dimineață, la concertul Enescu, l-am văzut pe Antoan Bibescu. Notă. Prințul Antoan Bibescu, văr primar cu Marta Bibescu, autor al câtorva piese de teatru în limba franceză, era în relații amicale cu Sebastian. Am încheiat nota. După masă, petitul de vechi, cu care m-am plimbat la șosea. Nici pe unul, nici pe altul, nu-i mai întâlnisem de ani de zile. Și totuși nu aveam nimic să le spun, ei nimic să-mi spună. E ca și cum vremea ar fi stat pe loc. Și totuși Dumnezeul Unu știe că nu a stat deloc. Concertul foarte frumos, concertele de vioară bach mozart Brahms. un singur moment de emoție însă, ultimele fraze din andantele concertului de Bach. Marți 7 decembrie 1937. Ieri Sfântul Niculae, ziua Ninei. Am telefonat dimineața ca să o felicit. Conița e la domnul general, mi-a spus servitoarea, iar domnul profesor mănâncă la părinții dumnealui. Seara am fost la ei la masă și am aflat că, în realitate, Mircea lipsise două zile din București în campanie electorală și abia seară se întors să se acasă. Minciuna de la prânz a servitoarei m-a îngrozit. Minciuna organizată, minciuna de familie în care nu s-au jenat să o facă complice pe servitoare. Mi s-a părut mai trist decât însuși faptul de a ști pe Mircea blând la țară în echipă de propagandă din sat în sat cu polihroniade. Mai făceau parte din echipă Haig Acterian și penju. Au luat cuvântul pe rând. Se pare că Haig vorbea cu gesturi mari, puțin teatral. Nu știu dacă și Mircea a ținut discursuri. Totul mi se pare grotesc. Grotesc. Nu înțeleg cum nu sunt sensibil la această teribilă comedie. Marieta, care a venit mai târziu, a intrat în casă cântând imnul gardist Ștefan Vodă. Încep nici să nu se mai jeneze de mine. O văd foarte des pe Lenii. E într-un moment în care acordul nostru e posibil și n-am destulă seriozitate ca să refuz. Fără îndoială, voi plăti această ușurință, cum le-am mai plătit și pe cele din trecut. Camil îmi spunea azi dimineață pe calea Victoriei. Nici Reinhardt, nici Stanislavski, nimeni, nici un regizor n-a putut face descoperirile mele în teatru. Sunt cel mai mare regizor pentru că am pentru asta și o profundă cunoaștere a textului, și o extraordinară cultură filozofică și o sensibilitate nervoasă excepțională. Actorii ăștia sunt imbecili, nici nu pot măsura șansa lor imensă de a lucra cu mine. Îl ascult dezarmat, tot ce pot face e să surâd, un surâs puțin mirat, dar care nu protestează. Prânzul cu Antoine Bibescu la Atene Palace. A fi prinț, a avea o mare avere, a frecventat cele mai deseamă cercuri europene, a fi intim cu toți mari scriitori francezi, a fi fost jucat cu oarecare succes la Paris, la Londra, la New York, încă nu e de ajuns pentru a telecui de mici vanități bucureștene. Uită-l pe acest Antoine Bibescu, arzând de dorința de a-i fi reprezentată o piesă de către Sica Alexandrescu. Vineri 10 decembrie 1937, Aseară, concertul Casal Enescu la Filarmonică, concertul pentru violoncel și orchestră de Schumann, concertul pentru violoncel, vioară și orchestră de Brahms foarte sinceră, foarte pură emoție. Mie îngenerea atât de greu să fiu cu totul prezent în timpul unui concert. Mă străbat o sumă de gânduri, o sumă de imagini, dintre cele mai stupide, dintre cele mai fără de sens și, când mă surprind divagând, mă cert ca pe un elev neatent și mă reîntorc spre concert cu un fel de decizie de a fi silitor, de a asculta, de a înțelege. Antoan Bibescu a întrebat duminică dimineață dacă am înclinare naturală pentru muzică. I-am răspuns că nu, am venit spre muzică din curiozitate, pentru a intra într-un domeniu pe care nu-l cunoșteam și cred că am început să o iubesc prin aplicație, prin efort. Foarte rar am momente de abandon adevărat, de altfel nici nu știu dacă ceea ce numesc abandon este felul cel mai just de a asculta muzica. Nu am încredere în reveria confuză, puțin destrămată, în care mă las legănat în timpul unui concert. Încerc, din potrivă, să ascult frază cu frază, analitic, gramatical. Încerc să ascult o bucată de muzică așa cum citesc o carte. Casal în îmi de lacrimi, nu am nici curajul să-l aplaud, mi-e rușină să-l aprob. Ce teribilă lecție de artă și poate și de viață. Niciun chichi, nimic strălucit, nimic cu vervă. Totul simplu, grav, necomunicativ, cant dintr-o mare singurătate. Vineri 17 decembrie 1937 În bună vestire de ieri, cu data de vineri 17 decembrie 1937, de ce cred în biruința mișcării legionare de Mircea Eliade? Poate nemul românesc să-și sfârșească viața surpat de mizerie și sifilis, cotropit de evrei și sfârtecat de străini? Revoluția legionară are drept țintă supremă mântuirea neamului, cum a spus capitanul. Cred în libertate, în personalitate și în dragoste, de aceea cred în biruința mișcării legionare. Seara Mă uitam la ea din în cabină în timp ce vorbea și îi priveam cu atenție fiecare trăsătură, fiecare gest. E urâtă, frunte îngustă, nasul ovreiesc, gura mare, pe buza inferioară un nec, buza inferioară proeminentă. E slabă, sânii sunt mici și obosiți, brațele ei sunt prea subțiri, pielea e fără strălucire. Cunosc și vorbirea ei repezită, și intonațiile ei ingenue și râsul ei brusc, care o luminează i adevărat deodată, cunosc totul și nu-mi place nimic. Totuși, pe femeia asta mică, numai frumoasă, numai dezirabilă decât era anul trecut, Wendy, tânăra mea clientă de la ZigZag, Wendy and Julie, pe femeia asta cel mult amuzantă sau în totul neglijabilă, o iubesc. O iubesc. Să nu exagerăm. Sunt și eu un fel de epavă dusă de întâmplări, de spaima de a fi singur, de lena de a trăi. La ea găsesc uneori un surâs ca un început de emoție, o privire care așteaptă, care întreabă. Și atunci nu am curajul să le refuz. Bietele mele vizite la teatru. Portarul, cabiniera, mașiniștii, Iancovescu, Roman. ce ar fi gândind despre nefericitul ăsta care vine la două seri în cabină ca să fumeze o țigară fără nicio treabă, fără niciun rost? Duminică 19 decembrie 1937. În condiții normale de viață, ceea ce mi s-a întâmplat mie în ultimii 3-4 ani, ar trebui să fie, nu zic îmbucurător, dar în niciun caz catastrofal. Grav de sigur, dar tocmai prin gravitate util. A pierde o situație, cuvântul, un om față de care mă simțeam responsabil, Nae Ionescu, o serie de prieteni, Ghița Racoveanu, este vorba despre Gheorghe Racoveanu, care fusese coleg de redacție cu Sebastian la cuvântul, Haig, Marieta, Lili, Nina și, în sfârșit, prietenul cel din tâi și cel din urmă, Mircea, a pierde totul, absolut totul, poate fi la 30 de ani nu un dezastru, ci o experiență de maturitate. Nu ar trebui să-i fiu recunoscător vieții că face gol în jurul meu, că-mi ea îmi retrage toate obișnuințele și comoditățile pe care cu timpul le acumulasem și mă pune din nou în fața începutului, dar nu cu inconștiența de la 20 de ani, ci cu luciditatea de la 30. Nu ar trebui să înțeleg că termin o etapă, dar o termin total, definitiv și încep alta, care mă duce spre alți oameni, spre alte afecțiuni, spre altă iubire poate și poate spre o nouă singurătate. Ba da, ba da, dar pentru ca să fie astfel mai lipsește ceva, singurul lucru într-adevăr fără scăpare în destinul meu, căci tot restul se poate reface. Marți 21, decembrie 1937. Uimitor rezultat al alegerilor de ieri pentru cameră. Mare succes gardist de fier. Se vorbește de 30-35 de deputați. În orice caz, sute de mii de voturi, județe întregi cucerite. E momentul septembrie 1930 din Germania. Totuși, dimineața a fost plină de soare și, în aer, pe străzi, nu știu ce alegres de care mă lăsam purtat cu nepăsare. Dejunul la capșa. Lung, bun, copios. Cu Blanc, Ionel Gherea, doamna Teodorian. Alice Teodorian, fica lui Caton Teodorian, prietenă cu Aristide Blanc. Semn de inconștiență, poate, căci, poate, în ziua aceasta, destinul nostru e decis. Îmi dau seama că noi nu mai avem nimic nici de câștigat, nici de apărat, nici de sperat. Totul e virtual pierdut. Vor veni închisorile, mizeria, poate fuga, poate exilul, poate și mai rău. Totuși sunt destul de neserios ca să privesc cu, nu știu ce, curiozitate amuzată evenimentele, ca și cum aș privi un meci pasionant, căci pasionant nici vorbă că este. La ora asta, 10 seara, guvernul nu are pe hârtie decât 37-38% și se pare că e imposibil să mai falsifice acum cifrele. Dacă nici în noaptea asta nu se întâmplă niciun miracol aritmetic, vom avea primul guvern român căzut în alegeri. Afară dacă până mâine dimineață întreg regimul nu va fi la pământ. Și asta e posibil. Dar întrucât te întreb, întrucât toate acestea pot schimba o literă măcar, o virgulă măcar, nu zic din destinul meu, dar din destinul nostru. Miercuri, 22 decembrie 1937. Ziua agitată de ieri s-a terminat cu un ceas de calm, singura casă, ascultând numai cu lampa de birou aprinsă, restul camerei în semi-obscuritate, muzica. De la Geneva, un coral de Bach pentru orgă. De la Breslau, o fugă șotocată o tot de Bach pentru orchestră. În sfârșit, variațiunile pe o temă de Mozart de Max Reger, pe care le-am ascultat prima oară săptămâna trecută la filarmonică. Totul destul de frumos și mai ales liniștitor. Prașov, duminică 26 decembrie 1937. În sfârșit, un ceas singur. Sunt aici de altă seară într-o vilă cu Carol, Grindea, Iova, soții Blanc, prea mulți pentru cât pot eu suporta. Notă. Miron Grindea, publicist, din 1936 va deveni editorul revistei Adam, după retragerea lui Ion Ludo. Am încheiat nota. Speram să pot găsi o cameră undeva la Poiana, la Timiș, dar n-am avut acest noroc sau n-am știut eu să caut. Aici, cu atâta lume în jurul meu, mi-e imposibil să lucrez. Nici nu încerc. Și totuși, cu ce plăcere, cu ce dureroasă plăcere aș scrie. A pe stradă, plimbându-mă de-a lungul bulevardului, simțeam întreg romanul viu în mine, ca o rană deschisă. Atâtea lucruri câte s-au întâmplat în ultima vreme cu mine la București, atâtea ocoluri stupide în veșnica mea poveste cu Lenii, ar găsi în cartea asta o răzbunare, o soluție, un răspuns. Și încă o dată, capitolele pierdute îmi revin în minte, imposibil de uitat, imposibil de regăsit.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 De la Poiana, cineva vorbea cu Miron Grindea, care comunica o listă de ministri absurdă. Goga, prezidenția și război, Gheorghe Cuza, muncă, generalul Antonescu, nu știu unde, tipic guvern de panică. Ce se va întâmpla, nu știu. Așteptăm, dar parcă e mai serios să aștept de la București. Nu pot fi atât de irresponsabil încât să fac schi în timp ce se decide, poate, întreaga noastră viață de aici încolo. Dar nici nu pot fi atât de ingrat încât să mă dezic atât de repede de bucuriile schiului.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 Totuși, ca să fiu cu totul sincer, toate aceste inițieri în schimbă interesează și din punctul de vedere al romanului. Am din ce în ce mai mult material pentru scenele de pe Schuller de la cabana lui Gunther. Am recitit alaltă seară manuscrisul. Sufăr de la rând la rând, constatând cât e dăciuruit bietul meu manuscris reconstituit, dar în totul lectura nu mă descurajează. Va trebui să scriu încă o dată cu atenție tot ce am refăcut până azi. Dar hotărât, lucrurile, chiar și în halul deplorabil în care se găsesc azi, sunt utilizabile. Iar mai departe, totul poate merge cu bine, deși, desigur, nu cu ușurință. Aș vrea foarte mult să scriu cartea asta. A avut prea mult nenoroc săraca de ea ca să nu-mi fie dragă. Este probabil tandrețea ce se păstrează copiilor nefericiți. Miercuri 29 decembrie 1937, București Guvernul Goga s-a instalat și nu e, cum credeam până a fi sosit la București, o combinație provizorie, ci o formulă stabilă. Va face noi alegeri, va guverna, va realiza programul Cuzist, la care toți miniștrii s-au referit azi în discursurile lor. Pentru prima oară s-a putut înregistra într-un discurs oficial vocabularul poruncii vremii, jidan, jidanime, dominația lui Iuda, etc. Se așteptă pentru mâine, poi mâine, primele măsuri antisemite de stat. Revizuirea cetățeniilor, probabil eliminarea din barouri, în orice caz eliminarea din presă. Voi pierde locul de la fundație? Foarte posibil. Mai ales dacă, așa cum scriu ziarele de azi, fundațiile vor trece la Ministerul Propagandei, condus de hodoș. Dar chiar și fără asta, e greu de crezut că într-un regim cuzist se va tolera un evreu într-un post de cultură, fie el așa de șters cât e al meu. Nu știu care e atmosfera în oraș. Consternare, nedumerire, buimăceală, frică. Ziarele sunt cenușii, inexpresive, fără niciun accent de protestare. Mi se pare că abia de aici încolo vom învăța ceea ce se cheamă cenzură. Și în asemenea condiții, a scrie literatură nu devine o stupidă copilărie. Nu am ieșit încă în oraș. Căzătura mea de ieri a fost mai gravă decât mi-am imaginat la început. Coapsa stângă mi-e umflată și vânătă. Merg greu, șchiopătând și mă doctoricesc cu apă de plumb. Un moment m-am temut să nu fie o fractură. E tot ce mai lipsește. Azi noapte, venind de la Brașov, am ascultat de la Stuttgart un concert pentru pian și orchestră de Mozart, pe care cred că nu l-am mai auzit niciodată înainte. Azi, pe seară, de la Paris, o sonat în si bemol tot de Mozart. Și în sfârșit, scriind nota aceasta, 11 seara, tot de la un post francez, ceva care pare să fie tot de Mozart, o sinfonie probabil. Mult Mozart, foarte mult Mozart, e poate singurul lucru care mă mai poate consola de tot ce se întâmplă. Nu era o sinfonie, ci concertul în sol major pentru flaut și orchestră, dar tot de Mozart. Iată că, cel puțin în privința asta, nu m-am înșelat. Joi 30 decembrie 1937 Dimineața, adevărul și lupta suspendate. Petre Pandrea, prefect de județ undeva în Moldova. Victor Eftimiu demisionează de la țărăniști și se înscrie la gogiști. Se pare că îi se va da direcția generală a teatrelor. Camil Petrescu mă cheamă la telefon și comentează convertirea lui Eftimiu. Să știi că, dacă într-adevăr îl numește la teatru, mă înscriu a doua zi în gardă și nu-ți mai dau bună ziua. Am o singură rugăminte, dragă Camil, să mă anunți dinainte la telefon ca să nu-ți dau eu bună ziua. Îți voi simplifica în felul ăsta situația. Se retrag permisele de tren ale ziariștilor, se interzice evreilor profesiunea de ziarist. La urma urmelor, spune Camil, recunoaște și dumneata că prea s-a abuzat. Recunosc, se poate să nu recunosc, recunosc orice. Toată ziua în casă citind Sparkenbroke de Charles Morgan, carte atât de departe de ceasul ăsta, la milioane de leghe parcă. Jurnal de schi, 1937-1938. Notă. Însemnările publicate cu acest titlu sunt o selecție prelucrată de autor din notele jurnalului 1937-1938. A apărut în lumea românească. Este unicul fragment tipărit antum din intervalul 1935-44 al caietelor. Lectura, în paralel, a formei prime și a variantei date tiparului, e un prilej de a sonda atât viziunea lui Mihail Sebastian asupra unei eventuale publicări a jurnalului său, cât și modul de a elabora al romancierului, că și el va retopi aceste date în romanul Accidentul pe care tocmai îl scria. Am încheiat nota. Sinaia, 9 ianuarie 1937. Prima mea zi de schi. N-aș fi crezut că va merge așa de ușor. Aveam un fel de vanitate copilăroasă de a mă simți instalat pe schiuri în perfecta mea ținută reglementară pe care mi-am improvizat-o în ziua plecării de la București, dar nu credeam că voi reuși vreodată să fac vreo ispravă cu echipamentul meu puțin cinematografic. Alaltă ieri la Predeal, unde ne opriserăm câteva minute la vilă, ceream explicații și sfaturi cu oarecare sfială. Erau atâția schiori vechi acolo și când cineva m-a întrebat pentru a ști dacă voi învăța sau nu, ești fricos? Am răspuns fără ocol și cu mare sinceritate, cred că da. Atunci n-ai să înveți niciodată, mi-a răspuns scurt, închizând discuția. Și totuși am să învăț. Din primul moment și dându-mi drumul oarecum la nimerală, convins că voi cădea după primii metri, am străbătut vijelios, da, îmi place să spun vijelios, panta de la stâna regală și ce e mai comic, fără să cad. Pe urmă am făcut o sumă de alte isprăfi care mă uluiau. Ne-am coborât la întoarcere o bună parte din drum pe schiuri, E drept căzând destul de dres, dar la urma urmelor cu destulă îndemânare pentru prima zi. Wendy, care mi-era profesoare, mi-a spus: Bravo, ai talent! și nu mi-a fost rușina să primesc cu măgulirea această notă bună conferită cu obiectivitate după catedră. Ce dimineață fericită! Viața mai are unele lucruri să-mi spună. 30 ianuarie 1937. Din nou la Sinaia. Am sosit azi dimineață, mă aștepta din noi ca la gara. Un ceas mai târziu eram peschiuri. E aproape de nerecunoscut această sinaie pustie cu cazinoul închis, cu străzile de șarte, cu casele îngropate sub zăpadă, ca sub niște glugi albe imense trase peste ochi. Îmi place să fac peschiuri cele mai simple curse, până la farmacie, până la debitul de tutun. Am într-un fel impresia că locuiesc într-un sat din nord, uitat de lume. 31 ianuarie 1937. Ninja frumos, liniștit. E un timp ideal de schi. Totuși, nu-mi voi acorda o dimineață de schi decât dacă o voi merita. Nu trebuie să uit că am venit aici ca să lucrez.